Du lyssnar på andra delen av Beard Soup Records live ifrån Sundsvall Block Party 2018. Jag heter Thomas Medelheimelin och vi ska fortsätta där vi slutade. Ja, jag och Anton Alfredsson höll på att intervjua Joakim Lingfeldt ifrån Dråp. Härligt. Och, alltså det är, det är så mycket som har hänt men det är en grej som jag förbryllar mig över än idag det är ju vår resa i Antwerpen okay. i Belgien. Okej. Okay. Ni skulle väl också kunna anteckna på att ja, men, Belgien som är så mysigt, det är choklad och det är regnbågar och det är våfflor och ja. öl och allt ja. är jättemysigt. Fluffy rainbows liksom. Ja. Vår resa när vi ska spela i Antwerpen, det var som Black Hawk Down. Okej. Okay. Utan okay. överdriv. överdriva. <laughs> en krigsfilm vi... alltså? Ja, men äh, det, äh, dels bandet vi spelar med då tillsammans med Drop de fick ju stanna kvar i i bussen för att det var så dålig kvarter. Så att, oj, oj, oj. Ja, och så sen, ja, så innan man skrev ur bussen, hade folk frågat om vi ville ha heroin och. Kan i have your cap. No. Åtminstone inte baka in en chokladkaka i alla fall. Då. Inte ens det hade de gjort. Ja, det är fråga. Belgisk choklad. <laughs> Nej, jag tänkte de måste kanske lägga linje lite bra. Ja. Nej, och så sen ja, men spelstället var ju. Man, man är inte kinkig men det var verkligen Nej. till och med doften var ju liksom. Men är inte det tecken att åk vart fan du vill för det finns alltid sånt här på alla ställen alltså, ja, ja, ja. Men, Så är det ju liksom Men i, i Tyskland i alla fall förvarnar de till exempel om det är termiter i väggarna att man får en extra filt liksom, Där var det verkligen bara var det liksom, Ni får sova där inte ens spia. spya liksom, ut, Utan att överdriva Och sen, ja, sen spelar vi och sen är vi var på väg tillbaka till bussen med prylarna då då var det en gäng ungdomar som började skicka Rockstar! Rockstar! Efter oss! Och då var det liksom, ja, men mm. Och sen märkte vi att det började flyga stenar mot oss. Och så började de kasta sten efter oss. Out of nowhere. De stenar sina rockstjärnor där? Jag har ja, alltså. ingen okay. aning. Naja, det... Och då var det, nej, vi åker hem. Man får ju ta cdn dit man kommer, tänkte jag. Kastar ni tillbaka någonting? Mm. Eller? Nej, nej. Är Någon merchandise? Det... <laughs> Inte något sånt? Nej. Ja, nej. Men det, och då åkte vi 14 timmar direkt till Lund mm. det, var, det, det var less på Belgien det var lite jobbigt turnéminne helt enkelt det där, ja, men ja. det, det är så förvilligt med att alla andra var Antwerpen som är så fint ja, de har Man sett bara. en an, annan sida men det ja. måste ju vara just de kvarteren ja. the ja. no-go zone i Antwerpen ja, är, ingen aning hmm. ja, det, det är exakt samma när jag åker och hälsar på Det han bor i Borlänge här. Det är också, hela det är ju no Filip, våran sidekick ja, var i jättemånga fina minnen ja. från Dalarna att berätta för er kollega precis att jag blev rånad i Borg på tågstationen. Och att tågpersonalen var på hans sida. Så jag var tvungen att gräva i min ryggsäck som han hade tagit. Gräva efter mitt lägg. Och Men kolla, det är kassettband och mitt lägg. Varför skulle han ha det för? Nej. Så ju är det som mig, jag vet vad enkla. Nej, men Bålen har mycket fint att bjuda på så. Ja, alltså ja, bland de några av mina närmsta och finaste vänner i Totemskin-gänget kommer från Falun. De fina han Ja, men Jocke, vi ska ju faktiskt inte vara jättemånga, men vi får ju tacka jättemycket för din tid. Jag vill jättegärna göra det här flera gånger. Ni var ju stort sköna. Ja, vi, vi <skratt> har ju faktiskt en podcast där vi bjuder in gäster. Ja, ja. du är välkommen ja. att bidra, antingen bara skicka in ljud eller skicka in dig själv och är liksom är med. Jag är som med och collaba. Vi har haft ett samarbete hittills. Mm. Vi, ska ha fler. vi borde ha fler gäster i Beard Troop Records. Du som kollar kan också vara med i Beard Troop Records ifall du vill. Det är ja. bara att söka reda på oss på Facebook och skriva en rad. Skicka in dina roliga ljud och så gör vi något kul av det. Det kan vara vad som helst. Någon skickar en t-shirt liksom. Hur <laughs> ja. tänkte du då? Men det var ju en låt. Det, också. Ja, det var tryckt ja. noter på t-shirten. Precis. Så tolkade vi den. Exakt. Så att skicka in vad du vill. Och vi ska absolut vi måste ju ha en liten dråpare. Ja, det tycker jag. En liten jocke. Det, det gör vi någon gång framöver. Spela lämna ljuder ljud? <laughs> ja, du kan, kan börja med det. Du kan ha ett inträdesprov. Ja. Lägg något ljud i vår dropbox. Dråpebox <laughs> Tack så jättemycket ja, men Tack själv, det var stort trevligt ja, ja, verkligen. Men, Har ni någon jingle medan jag går härifrån? Ja, vi, ja, vi, vi spelar ut dig Ride right on Det var väldigt kort, han är inte gå Då kör han igen men, Vi kör vår intromelodi Ja, gör det Det här var ju en trevlig och djupgående intervju. Ja, men jättehärligt. Med Jocke från Drå. <laughs> ja, Micke Andersson, Knut går förbi här. Det är lite sån här ifall du, är, ifall du är poddnödig, Micke, så kan du ju sätta det här och snacka med oss också. Är, är du lite poddnödig? Sångaren i Confusions och... Eh, jag har varit omnämnd som festivalninja. Vi har fått tag på... Det är inte en festivalgeneral utan alltså en festivalninja. Ninja, det är ju på. snäppet mm. coolare. Kan inte Jag håller i den Men där. ifall det skulle finnas en general... Äh, är det du man skulle ge den titeln i så Jag fall? tycker nästan det är Anastasia faktiskt. Anastasia får... På på Pipeline. Anastasia. Anastasia, hon ja, som är no. vår verksamhetsutvecklare här på Pipeline. Okay. Hon är väl den som har egentligen spindeln i nätet ännu mer. Ah. Om vi ska vara seriös, eller det ska vi inte vara. Men jag kan ändå berätta att för fem år sedan ungefär pratade jag och Teresa Bystedt som kommer att spela här eh, imorgon. Just det, ja. med Animal Nights. Nights. Animal Nights, jättebra Och Hon hade ju rollen som Anastasia har nu. Hon var Just. alltså verksamhetsansvarig här på, på Pipeline. Och vi hade länge pratat om att göra någon slags eh, festival i stan här. Och då, då föddes idén. Och det var väl lite en, en rip. Vi var spelar med ett band som jag spelar med. Vi var ner och spelade på något som heter Gråls- blockparty i Stockholm som är jätte, var jättekul. Jag tror inte det finns kvar. Okay. Det var allt alltså med som The med Confusions? Du ja, med ja, absolut. Just det. Och, eh, sen tog vi hem den där hit den idén och något år senare gjorde vi den. Så det var Teresa och jag som satt och spåna och kom på idén till så det som är Sönsvall block blockparty. Okay. Men att det är tre scener. En inne på Pipeline här och en inne på Strandhotell och så en mittemellan upp på gatan. För det är få festivaler som det är så jäkla tight mellan scenerna. Ja. Och tanken är också att här ska man ju kunna få chans som ung artist eller ungt band eller ja, lokalt band om man säger så också mm. få dela scen med större artister och det är liksom ingen skillnad på det spelar ingen roll, liksom alla behandlas lika mm. och det, det tycker jag många andra Vare sig du är Mel Gibson, nu var det jävligt dålig ja, ja, eller om det är Johnny Depp eller Thomas Melin Thomas äh, Melin äh, Thomas, ja, men, precis. Thomas Melin och Johnny Depp är ja. lika mycket värd och ska få behandlas med precis. samma respekt Ja. Ja. I låser loge, och så. Det är så jag det... säger hela tiden när jag spelar. Men ingen som lyssnar, förutom ni. Precis, så här är det. Helt <laughs> klart. Helt klart, helt klart. Men uh, det är jättekul att ni... är. Jo, men egentligen var frågan att ni är mm. här och sänder. Nej, men det är ju så här att ni har ju lite verksamhet hos Sensus också. Ja. ja. Med så... själva podcasten. Det ja. stämmer. Ja. Mm. Och av var det väl... Uh, ganska självklart det här är ju typiskt en sån här grej som ska hända på blockpartiet det här är ju skitcoolt ja, det är jättekul att man kan sitta och göra det här ja. att gästerna får en lite mer ä, lite mer lampa precis Men det tycker jag Du bjuder man ju till också det är lite promotion i det hela man här. behöver inte bara stå anfodd och liksom hey, nu är nästa låt här och vi måste skynda oss för att det är en tid vi ska hålla ut här får man ju sitta och det Man jag ja. kan ju komma och ta en banan en banan sen liksom ja. precis här finns det banan de bjuder på bananer och druvor ja, ja. Typ äter upp varenda. är nästan druba. slut. <laughs> Bananer, druvor och chips. Är det? En tar jag, en, jag tar en druva. Ta ja, men gör det innan de är slut, för guds skull. Vi är nog i någon slags luftkudde här för nu är det tyst från båda scenerna här så det hände säkert någonting på klubbscenen inne på hotellet just nu. Just eller hotellscenen vi kommer Locka. ju inte hinna göra alla artister ikväll dessvärre men jag såg Love Antell, Love Antell springa omkring här jag, själv. jag ser, jag ser för... dock en annan karaktär som springer och florerar runt här ska vi bjuda in honom jag vill Björn eller? säga några ord så få han hemska några välvalda här, ord vill han väl säga välkommen in i värmen det här är alltså en, ja, men en vi, har, vi har ju känt varann ett tag ja. Ja. i år. Ja, men, ja, är det så jävla länge det är gamla nu. Ja, sluta. Snart kommer döden. Åh, oh, ja men det är embrace du ska death. Ska inte liksom slänga på mer bränsle på hans eld nu. Han har ju precis gått in i sin 30-årskris som han tar ut några år. Ja men det är det jag vägen. som tar upp det. Ja, ja, ja. ja just det. Han behöver, Anton behöver ju prata om det här. Ja, det här precis. Vi, vi har ju lite sån här, vad heter det? Intervention nu. Där bakom. Men Björn, välkommen hit. Tack. Till podden och till bakom kulisserna. Ja, du springer omkring bakom kulisserna här hela tiden. Du ja. jobbar ju jävel här. Någon måste ju det, ja. ja. Vad är det du gör? Ja, är jag är ljudtekniker inne på, på klubbscenen, på ja, Pipelines klassiska just scen. Just det, där har ju bland annat eh, faktiskt, nu ska vi se, Viola Martinsson som har intervjuat och Dråt. Var där alldeles precis. Ja. Ja, just det, du är klar, är du ledig nu? Eller? Nej, jag kör Lova Antell om en kvart. Kommer ni ihåg vad hans band hette som han spelar i? Florence. Ja. Florence Valentin. Korrekt. Ja. Okay. Mycket bra popband med starka ska-punk influenser. De såg jag faktiskt okay. på Storskyran för några år sedan. Ja. Hur är det ändå? För du har ju vilt olika genrer. Du måste ratta ljud åt. Hur, hur bär du det åt? Ja, hur funkar alltså, det? Jag, jag som inte är så insatt i att ratta jag, jag tycker det är kul. för Jag, jag, gillar, ja. jag har ju alltid... Du som känner mig vet att jag har alltid allt från sol till blackmail. Du är ju väldigt så. bred i ditt... Det är ju väldigt bra egenskap. måste jag säga. Ja, och det, vi har ju liksom soundcheck med de flesta band på då. Ja, just det. Och de ett... som inte vet, ska man spara inställningar? Ja, men då sparar du inställningar när ja. vi Och liksom, då är det så här, jag vill dråp då, som, ja, mm. men, som en form av liksom, dudsmetall. Ja, Spela riktigt mm. hårt ja, och starkt. Riktigt ja, riktigt hårt och starkt. Och då, då vill du ju att liksom, trummorna ska låta på ett visst sätt. Ja. Mm. Sen kanske det är något annat poppande, eller något mm. världsmusik som spelar efteråt. Och då. då får ju trummorna absolut inte låta likadant. Det är lite mer fjäderlätt man ja, men, kanske komma åt, liksom. Precis, ja. liksom. Så därför då så... Kontrollerar man ljudet på dagarna? Du har, har ju stått på här lika länge som vi har känt varandra i princip. Du, ju spe... ja. du spelar ju om musikerar i massa olika band. Ja, vi har ju spelat tillsammans. Ju spel... till och med. Men ja, men herregud det har vi det är gjort. Tio år sedan Ja, oh, själv ah, oh, lämna det. Fan, hette vi Ragdolls. Ragdolls. Äh. Med Anton i förr och Dove var Dove med. Dove var med. Fredrik Dovemyr. Ja. ja. Ja. Men Anton hette han som sjung va? Nej, ja precis. Ja, precis. Ja, han. Och det var, var också exakt. rock and roll. Det var ju riktigt. Och det var ju roll. jävlar med rockten. Ja. Det var jävlar rock. Det var jävligt kul. Ja, det. Vad för jag kommer ihåg att det var skitkul Vi borde ha gjort det igen. Ragdolls ja, för, det... försvann eller det var, en, det var ja, länge sen. Ja, så vi växte väl ifrån det. Ja. Men sen så lirade väl du i också eh, Brygden. Ni hade ju fan en låt. Första giget jag såg er tror jag. Ja. En, en låt. Var det en 30 minuter lång. Ja. Det är fan, tror ja, du. Ett jävla liksom... sterilljus på scenen. Men. Nu ja. kör vi. Brygden. Och så slog ni ut. Och så var det bara så jävla bra. Ja. ja. ja, jag ja. Det. Ni var en trio. Vi det. Ja, det var jag och, och, tio. och tio var ju också. Ingen sång. Ja, ibland. Ibland, Någon, ibland skrek jag, ibland sjung de. Kan man lyssna på Brygden någonstans? Ja, det finns på Youtube att kolla. Det, var, det är ju liksom, det, det det, det lite art performance. Ja, men verkligen, verkligen. En installation. Ja. ja det, det är fan det. All electric måste vi nämna. Det, det, det var kul. Det Jävligt bra. Hur fan var bra, ja. fan, vad bra ni det var, var också var. Och rock and roll. Ja. ja, det var, det var rock and roll på ja. riktigt. Det är, det är något det mest rock and roll jag har på Ja, med blås och hela chören. med Voxlin fronta va? Precis ja, han var ju sågnad och så hade vi ju blås och Brås och Dove återigen. Ja, och CD-mark på CD bas. Och min flickvän Tove gjorde eran logga. Precis, faktiskt. det gjorde hon. <laughs> det bra, <laughs> var bra, det var jävligt bra. Logotypen till All Electric ja. gjorde hon. Men det ser du, alla mm. känner varandra. Ja, men ja. så det är det en liten stad, vi är förmodligen släkt med här liksom, ja, ja, ja, men bara ja, Filip, Filip som, som står där, han träffar jag i Falun. Ni står han och tittar som Jesus här. Men han, du, din pappa har bott i Indal. Vad fan är oddsen? Känner vi varandra. Alla vägar leder till Indal. Ja, alla ja. vägar leder till... Alla vägar. Ja. Till vår hemma. Ja. Men vad är det som händer för dig alldeles nu då? Alldeles nu om tio minuter är det lovantell. Då är det lovantell. Det. Ja, men vad kul, och kul att prata med gamla minnen också. Fan. Ja, det var... det var... så jäkla mycket. Ja, länge som man såg det. Men Björn, du kanske är jättestressad. Nej, jag... Är Går det bra? Du ser ju ut som lugnet själv. Eller? Är, vi har ju soundcheckat liksom. Så jag... Ja, just det. Det... Ja, men det är ju grejer med dig Björn, du kan... Jag tror ja, så alltså man, man läser det. med åren vet det är det som är skönt man blir gammal. Det är positiva med åren. Ja. Man ja. blir som obrydd. Man blir obrydd. Man går upp lite i vikt. Du får ja. någon knöl, eller extra kilo ja. och fördes märker du smitt? Men det ja. är så. Ja, men det är, är ingen fel med det. Nej, det jag jag tycker att det är rätt. Ja, det är rätt, vi ja. Love Antell går förbi här i bakgrunden. också. Ja. Ifall du vill, vågar och kan, Love, så kan du komma hit och promota dig själv och prata lite med, med oss. Ja absolut. Men du, du får ta det efter gigget. Gör ditt jobb först och sen tar vi dig. Ja, Nej, vi nu måste jag gå och jobba men tack så mycket. Gör det Björn. Vad tack kul så att du Att du var med ett litet tag Björn. Och så slänger du hit Loven när ni är klara också. Perfekt. Ni. ifall ni vill stötta oss och våran podd förresten, Beard Super Records, då kan man göra det via Patreon det stavas Patreon.com patreon. och så söker man reda på Beard Super Records där och då kan man ge oss lite pengar om man vill alltså, ja. då får man tillgång till lite extra material, det är extra poddar vi har råd att fortsätta vår podd, ja. lite då ser man till att vi finns, existerar och fortsätter att göra musik och fortsätter podda live och sådana ja. här saker Ja, har ni en historia bland. Nu när vi kör den här leken, full eller babys. Har ni en full eller babys? Jag kan ju skriva in. Vi <laughs> kan ju skriva in. Andreas, kan ni gissa Andreas till är, är du kvar Andreas Salin? Kan du skriva in en full eller babys? En anekdot och så ska vi gissa om du var full eller babys. Du borde ju ge Ja, ja Andreas Salin. åh, oh, då är det dags att spela. Full eller babys. Babys. Ba, full, full eller babys. Full eller babys. Då ska vi se, har vi tillfället tagit en tugga av en kaktus, var jag full eller Undrar Undrar ifall han var full eller babys en kaktus. Jag tror att han var babys. Vad tror du? Full. Jag tror att han var, man kan inte tugga, han har inga tänder när man har babys. Nej men barn kan man ju vara. Jag tror att han var full, du var full Andreas. Jag tror det. Får vi vänta tre minuter på hans svar? Då ska vi se, vi har fått in Timo Reisonen också Välkommen Timo Tack så mycket Det här är mycket. vår lilla hörna då vi sänder liksom backstage Från eh, den här Sundsvall Block Party Super Du ska spela alldeles strax Ja det stämmer Om en eh, 10-15 minuter Någonting sådär. sånt ja. Ja. ja Vi tar lite snabb puls på dig här Ja vi helt får enkelt. göra det ja. Vad har du för puls just nu? Eh, men den börjar bli högre och högre jag, satt ja. på, alltså, jag har ju kärat ner mig totalt i Sundsvall idag Härligt. Och eh, så här promenerat genom hela stan och satt på gambrinus Ja, just det. Och drack eh, lite för många goda öl. Men, Nej, men, men det är väl ingen fel idé. Inget fel Jättemysigt alls. Jättemysigt ställe också. I, ja, ja. ja, det är ett fantastiskt ställe. Men jävlar vad mycket öl de har. Ja, ja. jättemånga tappar och sorter. Ja, Absolut. Roligt mycket. Ja. Men du har varit och spelat i Sundsvall rätt många gånger. Jag har ju sett ibland annat ja, det på Sundsvalls gatufest här för mig. Och jag var här ganska nyligen. Jag var här ett år sedan ungefär. Okay. Men innan det så var det länge sedan. Så att det är väldigt oh. Oh. väldigt gött att vara tillbaka. Kul, Kul att det är du är här. Ja, precis. Kul att du är här. Du ändå har förberett har... en grej. Ja, jag har förberett en grej. Jag har en liten lek här som jag har kört med alla artister. Som heter, känner inte du igen dig själv eller? Så du kommer komma ett ljudklipp här och du ska gissa vad det är för någonting. Go. Go. Gud, svårt. Åh, herre jävlar, Känner du inte igen dig själv, eller? <laughs> Heter den här eh, spelet? Ja, det var ett bra spel. Jag kände igen mig själv. Jag, jag hörde mycket väl att det var jag. Jag har lagt din stämma i rösten, möjligtvis, kanske. Men, wow, va? Vilken... Det var... Vilka vi var bra förberett? Ja, det var baklänges och det var nedspidat. Ja, det var det var tråkigt att det var nedspidat. Ja, kan du spida upp det Och köra det baklänges? Jag kan göra så här Vi kan köra det eh, nerspidat Men inte baklänges Okej okay. Det är If only a lifetime Nej, nej så sa du. Life Only a lifetime nej, det är inte det. Jag kommer lite mer The I wash my mouth before I go. I wash my mouth with soap before I go. Oh. <laughs> Nej, love will turn you around. Ja. Kuh, var svårt det skulle vara. Love will Jag hade inte om du hade... <laughs> <laughs> jädrar. Uh. Jag har inte heller hört det där. <laughs> Nej. Jätte det har. Det har. Kul. Är dricker man jättemånga öl på Gamblers Hallen, då kanske det är lättare. <laughs> Och lista ut vad det var Nej det tror jag inte. Jag, ja, det försöka, inte jag ska försöka få min, min starttid lite senare okay. <laughs> God tag oh, oh, Det var länge sedan jag hör, lyssnade på den plattan Det är från plattan Love Will Turn around. Ja mm. just det Där är en min favoritlåt med dig ja, men, jag tycker den är ja kul Väldigt liksom episk på något sätt Nästan lite Jag får lite soundtrack of our lives Vibbar av den också ja. Liksom. ja just det If you don't mind me saying so. Nej, det gör jag inte. Det är, när, när de var bra så var de ju mm. snudd på bäst. Just det. Ja, min kommer jag ihåg, det är den här... One, two, three, four, five, six, oh, seven, eight. Den tycker jag har en jävla hook i oh, Vilken? Med soundtrack. Nej, med med mig. timmar. 16. Du, det var bara massa jag ville, jag ville börja sjunga det? först och sen... Jag, 16, och så fick jag det jag ja, ja, okay. ja men nu är jag med. Jätte också från samma skiva. Det är från samma skiva ja. också. Mm. Jag, jag trodde du räknade mm. in och sen började du aldrig sjunga men det är ju <laughs> en låten 60. en Räknar in i falset. Ja, kommer kom du köra den ikväll. Jag bara, eh, vänta. Nu får jag nästan, är jag nästan tvungen att köra den ikväll. Om ja. det är din favorit. Ja, det var fantastiskt ja. Men vad händer? Du ska spela alldeles strax. Jag ska spela alldeles strax. Mm. Jag har spelat hela sommaren. Har du mer spelningar på gång? Ja, ja. Nästa vecka är sista helgen den här sommaren sen så ska jag gå i det. okej. Okay. Skönt. En månad eller två. Får du vila lite då kanske? Ja, ja. ja, ja jag hoppas det. Man behöver det. Ja, men det Återhems. har varit en grym sommar. Alltså, den här, alltså för en som artist att få spela mm. i det här i Sverige, som det har varit. Ja men gud, det måste vara helt, helt underbart att stå fantastiskt. ute på utescener. Det måste ju vara fantastiskt. Verkligen. Och varmt. Folk har, folk har kommit mm. och liksom vallfärdat till stadsfestivaler. Väldigt bra festivalår mm. har otroligt ju bra. varit. Otroligt bra. Verkligen. Du, om du är så stressad. Så ska vi släppa ja, du måste, du måste hinna klä om också. Jag ska göra det så att vi inte håller i det allt för länge. Hur trevligt den är. Det var så att hemskt trevligt. Men skit bra. Tack så mycket. Tack så Lycka till också. Men det var väl trevligt, vi har pratat lite med Timo Reisen här. Jättekul och han Jättekul. spelar om bara tio minuter, hoppas att han hinner byta om Jag hoppas Jag vill ju titta lite Ja, men vi ska ju ha Love också Ja, Love Antell har spelat färdigt nu Nu, tror jag. nu går varje sidekick och han får ju titta lite Vi sitter här och vi ser ju bara backstage Jag, jag, jag har ju bara <laughs> sett mig själv hela kvällen Faktiskt Jag, se. jag var babys. Sa Andreas ah, Salin. Där ah, kom svaret där på kom svaret. frågan om när Andreas Salin var att, ja, vi han, kan väl säga vår tredje medlem. Han åt Beership. med sin, sin, sin gummi tandkött att ner i en kaktus. Det måste gjort fruktansvärt ont. Åt han en hel kaktus? Ja, han åt en bit av en kaktus. Han åt en bit av en han var Så kan det vara. <skratt> Topp tre mörka stämmor mörka stämmor förutom din egen. Ah, ja, men på tredje plats. Pierre Isaksson. Vem är Pierre Isaksson? Då går jag nu ner i Michelle. Ja. andra plats. Va, nu vet jag inte riktigt vilken jag ska ta. Du visste vilken trean var direkt. Ja. Mm. Men vi byter plats på dem då. Okay. Vi tar Rickard Wolf först. Ja. Okej. Okay. Tina. Ja, han spelar scar. Och på första plats så har vi Leonard Cohen. Halleluja. Edvard Blom Edvard Bloms hallelujah Leonard, Leonard Cohen, Leonard Cohen. Halleluja. Hans hallelujah-låt Det stämmer, kolla här då Du har ju liksom svidat om Nu har är du har redo att to hit town Nu är det ju örd. ja, Vi har ju sagt liksom att eh... Vi, vi, ska, vi kör liksom från klockan 18.30 ända tills vi orkar. Ja. Ända tills vi storknar. Ja. Men jag skulle ju vilja ha med Lovi också. Men det skulle ju vara, liksom, det skulle vara lite pinigt och antiklimatiskt ifall vi sitter här. Ja. Och sen så orkar inte han vara med För att han har liksom kört järnet där ute Och gett allt han kan liksom. Fast det är lite win-win För jag är sugen på öl också Ja, men är du riktigt ölsugen Så kan väl du gå Och sen sitter jag kvar här Och pratar med Loven Tack mig. för mig kära podd <laughs> Kul att ni är, är det okej okay för dig det? Ja, ja Ni ser väldigt öltröstiga ut Syrenivån här inne är hemsk Ja nu hör vi ju lite bubblor och lite grejer Ja, oh, hälsa Loven så gott Tack så mycket grövbär Så ring mig sen Ja men. Love Antell is in the house. Hallå. Välkommen till Bakom kulisserna på Sönsvall Block Party. Juhu. Och det är också podcasten Beard Super Record som du medverkar i nu. All right. Ja, vi är en liten podcast från Sönsvall som tar musik som lyssnarna skickar in till oss, eller konstiga ljud, och gör till musik helt enkelt. B vad får ni för ljud? Ja, vi har fått eh, parningslätet ifrån en alligator en gång. Eh, det gjorde vi en rap utav. Men, ja, vi har fått så många olika saker alltså. Jag hade en sån idé att jag skulle, eh, det var en festival i Stockholm nu i somras och då var tanken att jag skulle vara i en container och bo i en container hela festivalen. Och så skulle alla få komma in, den som ville då, in i den här containern och eh, göra något. Och så skulle jag göra musik. Det var ju samma idé då. Ja, okay. av, av det. Men ja. det, det blev aldrig av. Det var, det var Nej, en det var idé svind. på pappret som aldrig blev förverkligad i, i, i verkligheten då. Ja, just det. Eh, jag tänkte faktiskt... Vi, vi, jag kastar in dig direkt i eh, våra lekar och grejer. För jag har lekt den här leken med alla som jag har intervjuat av artisterna. Och den heter... Känner du inte, Känner du inte igen dig själv här? eller? Eh, är det en lek som heter... Så då ska jag spela upp ett ljudklipp här Och så ska du gissa vad det är för någonting Har vi någon gissning? Ja, jag, jag sätter det. det Det där är jag Ja, det är du. Eh, och det är stjärna där, måste det vara, eller? Ja. Det är det. Det är Baklänges, ding, ding, eller ding, ding. Du, du är den första som har tagit <laughs> liksom nej, på första, det. på första, det, det där var, grejen att uh, det var harmoni. Det tog sin lilla tid, men, men sen så kände jag igen uh, melodierna. Melodierna är ganska lika baklänges och framlänges också. På just den låten? Eller? Just den låten. Ja, det kanske är en sån låt som... Da, det blir... ja. Ja, ja, ja, om det är liksom mellan två toner bara. Det är sant. Om du inte hade tagit det på första så hade jag spelat <laughs> den här. Nu är det bara långsamt, inte baklänges. <skratt> ja, ja. Uh! Det är tips från mig till dig. Du kan köra en lite nedställning. Så här. Heavy. Slipp. Oj, ja, det var kul. Men du har ju gjort en spelning här alldeles nyss nu på, på Pipeline. Mm. Hur gick det? Hur känns det? Sportfrågan. <laughs> Nej, men Det var kul för att jag kom fram till på vägen hit med tåget. att Det var 15 år sedan jag stod på den där scenen. Och då... Var jag här med José González. Han och jag åkte runt och gjorde en turné När han och jag hade släppt vår sin EP bara. Okay, så, det, uh. så vi var helt nya och färska i det här. Och var runt och spelade. Så han hade lånat någon kompis Volvo. Och så åkte vi runt. Och Pipeline var det första gigget vi gjorde då. På den okay. där svängen minns uh -huh. har vi där. Nej men titta. Oh. Den finns här. Och, ja, och garmarna, ser man, spelade. Och... Uh, Lars den från ett Sundsvallsband som heter Thousand Dollar Playboys okay. spelade och, och jag minns att vi, jag för mig att vi, att det var en väldigt blöt kväll efter gigget och kan mm. det varit så att man kunde dricka öl här då? Ja, nej, inte på Pipeline men kanske på hotellet gatan mitt emot. Ja, alltså minnet gicka mig alltså. Det men kan du, ju varit att jag bara... då kan vi leka en ny lek. Ja. Som jag precis har kommit på som jag har kört med alla artister också. Ja. Det är, var du full eller babys Och då kan du fortsätta den där anekdoten. Ja, nu vet jag att du var, att du var vuxen. Men vi har liksom, eh, man ska berätta en anekdot. Och så ska jag gissa ifall du var full eller babys. Jag ska hitta på, eller jag ska dra någon. Ja, om du vill alltså. Det, det är inte alla som har nappat på det här erbjudandet. Uh, Okej, okay. nu måste jag komma på en. Uh, uh, fan, en anekdot. Man kan ju vara barn också. Jag uh, kan börja. Uh, ja, jag uh, började så jag kom med på en. Jag, jag fick för mig att åka pulka flera gånger ner för en ganska brant backe mot ett hus. Och uh, jag svängde alltid av innan huset tog, tog i mig. Liksom. Så tänkte jag ändå, nu ska jag köra chicken race med mig själv. jag liksom köra rakt in. Ja, jag vågade köra rakt in i uh, den här väggen då och fick världens blåtira. Var jag full eller bebis? Ja, Du var full, det, det där låter som en sån story Visst gör det, men jag var faktiskt babys. <laughs> <laughs> jag var 4-5 år Oj, jag, alltså jag kommer inte kunna göra en lika bra nej, Det här var ingen bra berättelse som jag hade tänkt då. Det var inte riktigt som det var konceptet som du hade tänkt Men så här var det, jag skulle måla en vägg mm. Och jag, tittat, jag stod eh, på en hög stol Och tittade. att fan vad det är gungade. Alltså det, det var liksom, det gick inte att måla rakt. Det gick inte att måla rakt, både full eller bebis. Ja. Man har ju inte helt utvecklat balansginnen när man är bärbis, <laughs> Så det kan ju vara det, men då ska du komma ihåg det också. <laughs> Precis. Ja, jag, ja men jag gissar att du var bärbis då. Ja, nej jag var jag verkligen var det då. <laughs> jag hade, på den här tiden så pluggade jag på konstskola i, i Stockholm. Jag skulle måla en vägg och jag hade tagit på mig min Chase linser åh oh. åh <laughs> vad fan Nu måste jag liksom. ha <laughs> Vad är det för fel på huvudet liksom? <laughs> ja. Och eh, Innan jag insåg att liksom, Det måste vara någonting med ögonen Men eh, hur gick eh, gigget här då Jag var in och oh. kika på det lite i slutet Du eh, vevade det... på på Med getarren. ja jag, jag, jag gör ju mycket sån här Typ av konserter när jag är själv med en mm. och, och då har jag inget band Med mig och då är, jag tror lite tjusningen med det är att man får låta stort utav något väldigt litet. Att mm. man har en gitarr bara och, och sång. Och så. Med små medel gör man så mycket man kan. Då. Ja. Jag tyckte det var jättekul att spela här idag. Det var liksom folk med med och klappade med och några dansade lite grann. Men jag har ju både liksom visor och lite rock, rockiga låtar. Ja. Det är en blandad kompott. Och mycket mellansnack. Det var, det var roligt ikväll för att många var med på noterna. Körde du liksom visor eller rock roll nu? eller kör du 50-50? Jag gör det både och faktiskt. Uh -huh. Jag har liksom mina favoriter som jag brukar köra. Uh -huh. Vilka är dina favoriter av dina egna? Väldigt förtjust i gamla Florens valentinlåtar. låtar Några av dem kör jag fortfarande liksom sådär varje kväll. Och det är uh -huh. fr från liksom de, de skivorna vi gjorde som vi kanske liksom mest definierade oss själva på. Det var... En skiva som heter Pokerkväll i vår Och en, en skiva som heter Spring Rico. Och sen är jag mm. gjort mycket liksom, solo grejer efter det Och eh, Som det kanske mer parten av det jag spelar Men jag kör alltid några Fl Florence Valentin låtar, jag tycker väldigt mycket om dem ah. Eh, Pokerkväll i Vårbygård är lite av ett anthem för mig eh, just 2010, när jag bodde i ett kollektiv. Då körde vi den ja, ganska ja. ofta. <laughs> liksom jag brukar få den kommentaren att det är många som har bott just i ett kollektiv ja. och har den som sin... Då. Nu spelar vi poker och lyssnar på Vårbygård. Ja, ja, ja. ja, men den är en, den är en sån låt som på något sätt har levt eh, över sin egen livslängd lite grann. En låt brukar ju ta slut efter... liksom. Något år eller bli bedagad. Men den där låten, jag brukar höra den när jag är ute. Jag är inte så ute, ute så mycket på fredag, lördag, kvällar på klubbar. Och så där. Men ibland brukar jag vara ute. Och då, då, då brukar den spelas om det är såna typer av musikställen. Ja. Men vad händer härnäst då? Har du mer spelningar på gång? Eh, på söndag ska jag spela, i och med i valrörelse, så ska jag spela med Margot Wallström i Karlstad. Ah. Och sen spelar jag i Söderhamn nästa. Vecka med Jonas Sjöstedt okay. Så det är, det är det sista jag gör Sen är, är det är faktiskt äh, in i studio för Jag, jag håller på och gör, jag ska släppa en ny EP, en ny EP? Så, som, som kommer i oktober Den är klar men så ska vi in äh, Med, med äh, Hela det gamla bandet Florens Valentin Och spela in en ny skiva oh. Ja Så vi har, vi har börjat med Att skriva och skissa På lite låtar så men vi ska gud börja coolt. med Att spela in det i, i hösten. Hur länge sedan är det ni släppte någonting liksom? Det är exakt tio år sedan Och vi kommer liksom Det var inte på grund av att det råkade infalla Just tio år liksom, Att det var tio år sedan vi la ner men det, Eller vi la inte ner, vi bara släppte Stafettpinnande för ett tag men... ja. Just det, men en lycklig slump Så är det tioårsjubileum Sen ni ja. inte la ner alltså. Ja, så vi ska göra en liten grej av det Nästa ja, var, år Vad kul vi är, ett, vet, vi är ett gammalt så här, kompisgäng sedan tonåren Och eh, vi omgås hela tiden med familj och, eh, På varandras födelsedagar och allt vad det är Men eh, det har inte varit liksom, att vi har sett oss i, i musiksammanhang eh, ja, Mer än att vi har liksom, gått på konserter ihop och sånt där. Mm. Eh, Så det, det, det, det kommer bli lite konstigt tror jag Att ställa sig och eh, börja harva igen Det kommer ja. nog bli jättebra tror jag Ja, om man är en sån typ av gäng som jobbar på det sättet i alla fall Som Florens Valentin var, bara med mycket idéer och, Har man någon sån typ av diskussion eller någon, hela tiden någon typ av evigt samtal i upp Så kan man liksom inte bara sluta göra musik upp Utan man, må, man måste nästan Det måste ut någonstans liksom Ja, eller i någon form av konstruktiv form Gärna i musikform Då mm. kan man få ut det här som man håller på med och tänker och fundera på Apropos gamla vänner och så, har du någon kontakt med så mycket bättre gänget? Liksom de du spelade in tillsammans med? Ja alltså, in, inte så här. Johan som var med på den svängen, han, han sitter grann med Per Wiksten som jag spelar in mycket med. Ja. Så han springer på rätt okay. ofta på grund av att de sitter bredvid varandra. Det hade varit kul att träffa dem. ja. Det var ett jätteroligt gäng. Ja, det var en bra säsong. Jag gillade det. När man gör grejer, någon turné eller sådär. När man är ett gäng olika typer av artister som spelar upp Så blir man väldigt sammansrätt så är det väldigt fort. Är det bara två veckor när där? Eller en vecka? Ja, ner? det känns ju som att man är där ett halvt liv. Men det, ja. det är bara två veckor. Ja, eller elva dagar eller vad det är. Så det är väldigt snabbt sådär. Apropå stjärna där. Ja, det var den du spelade. Ja. Mm. Amanda Jensens version av den var en höjdpunkt för mig också den säsongen. Jag tyckte den var svinbra. Ja, det, det var till och med så att jag spelade den. Jag gjorde någon turné på den skivan när jag släppte i samband med efter det. Och, och då, då gjorde vi om den versionen. Så att den, jag tog inspiration av Amanda Jensens version av den. För jag Aha. tyckte om hur hon ju ändrade på refränger och delar och flyttade runt och sådär, så. Att ja. Det var liksom eh, nyttigt att höra sin musik spelas utav någon annan tyckte jag. För att eh, det var som att höra låtarna från början från första gången på något ja. sätt. Ja, jag gillar också den låten ja. som hon gör i den versionen. Men eh, är det någonting mer du vill berätta om som händer för Love i eh, framtiden. Nej, jo, alltså jag ska ut och spela i höst några datum tillsammans med. Eh, min gode vän Per Eklund På trummer mm. Vart vi hamnar vet jag inte riktigt än Och vi kanske får med oss någon extra musiker också Men det är lite så här Jonathan Richmans sättning okay. Trummer och gitarr Just det Det blir, det blir några gig bara. Ja. Alltså bara för att släppa lite nytt Och är sugen på att Spela de låterna ja, men då så. Ja. Tack så mycket Love För att du ville vara med i Beard Ja men Tack så mycket Jag sitter här i ett hörn av Pipeline och det är backstage på Sundsvall Block Party 2018. Jag heter Thomas Medelheim och vi har haft också Anton Alfredsson här och vår sidekick Filip. Mm.